Prami ondor te checo. Prami. Prami. Prami, eh. Prami, eh, entendi. La pranayama. Prami ondor te checo. Así erdic. Y un in. momento de será la nieve. será la... Claro, ni al taller, que irse a... O taller, para ir a un ¿Eh? Jardonal de Yetan, ¿es? Bai, claro, no, era mítico. Jardonal mítico ayer. Bai, Arrosa Sareako Jardonal de mítico, mítico. O sea, es Jardona, ese jarriana, es mítico. O en Google. Jardonal de mítico. Tan paniquiñan, ni nancho ya, micrófono sustcen ahí. Yeah. Ya, yeah. Dana, dana, dana, ite, bueno, yeah. ite ten. Mes mm. baño bestena bai. Bestena Arrosako Jardonal de Yetan. Bai, bai, bai, bai. Bai, baño, nioko. Es que arriesgo. Le Eh, de Valdez Jiménez. Ahí ni a rosati ni pertonejos no segurozco. Le llaman Santiago Realizador. Sí, iba a salir un 600, ¿eh? <nusurra> o sea, a salir un 600. Compañero mío, me investiguean, este dan con arregi. Oño golpe estrate, también mítico dices tego, las verdes xakiteko, ba. Beste batuntzago hice muy tengo, mítico, de 12ª marca. Mítico las tías. 12ª marca. Mítico, sobre malo no te sido la hora. Mítico antes. Ufá. Oli. Bai. Oño Mítico, eso era mítico. Es autotransfurista mítico esa güe. ¿Eh? Pulista va de su mítico esta aquí se, ¿Eh? aquí, ¿se? ¿Qué dice ¿Qué es, es mágico. Mágico. Uy, mágico González. Ah, González. González, eh. González va mítico Montalva tranquilamente. ¿eh? Mítico González Aldearra. Es, mítico Bolitega. Mítico. Mítico marca Mítico Arena, Ramón Mítico Arena. Mítico Arena. Mítico Arena, Mítico Deck. O reality de Mítico Arena. Ajá. Ramón. Mítico. bueno, eh decimos, eh? decimos ¿Eh? Bueno, ¿Eh? ahí ¿Eh? ganó. Ya va a pasar ya, Resaki Danetik que corres aquí. Danetik que cua. O sea, tendeba hasta dividir ese... Danetik. Danetik, sin euda. Han sartut a ertén, dan corres aquí. Ah, coño. La un gertuko... Danetik ondue. Danetik ondue está. Cuando hoy te ha gustado Danetik ondue. Vai, el árbol a la tebasió. Vai, el árbol a la tebasió. Ser, secuella. Piñue. Danetik ondue. Ah, Danetik ondue. Horidek. Ya. Se agarro un dute a Danetik ondue. Es una jauzí. Es, aquí se están, es el jauzí. Eh, va, bueno, va, aquí nian, eh, os paquizos mat, el ta, os paquizos, no, Da, listo. Venga, <coughs> Eta... Esto pasó si te bajo ya. Subió uh, en el nachioc, nachioc, cristo normal. Cristo normal. Va, ya un malek, eh, posible valdi más. Va, eh. Vale, vale, eh vale, Estadó vale, esela. Eh, bueno, ni... Hablo no de tonculpísimo. Bueno, bueno va, ni que los problemas Hombre, va. que maten, vean problemas seguat. O sea, ahí, garega, te oigo, ane, eunero, o sea, de Tullia Ceis, ¿verdad? Mengo egunero, esatteguan, programa, lo que va la. Hola, este un programa. Hoy un problema es what? Etade naturismo, eh. Dame chi problema de escucha. Naturismo. Naturism bathing de la vizinauk. Mhm. Et a naturio natura clase de coracasik. Sí. Eh, perdiguna. Eh, bai. Menudo. Horidek. Beni, peretxiko hitza bat zen? Ni oztru hitza bat Orduan zen, ni no, naturik ah, vale, vale. ah, vale. in ah. <sus> bat indez nago bizi. Adibidez, peretxik bat indez nago bizi. Horidek. Ni bizinauk oztrukin bat indez. Horidek. Oztru bizteko hita. Ni oztru aiz. Ez, ez, ez. Baina oztrui behiria bizinauk. Bat indez. Ez nago oztru. Nire irikin bat, natxo. Nire oztrukin bat bizinauk. Bai, ez oztrukak ina. Ha, hau, hau. Antzeko eh? ah, batik? Antzeko batik, baina oztek. No, hau, es que están ahí baita mantentsako es que zer? ser es que este parche es eso eso de la vale eh ostrukka vale eh ostu porgun ostruk bezela bat indibisionesen naturismo naturalismoek bat bisket bajuar banatik hankalurrin honek hankatik baju baño inderbasaguat eone baju la se namotai anaie ni beste inderbasioa eses y gente personas Pero ni se merda que de Eta zegua goen nere buruez beste itego. Haudek, claro. eh, personajei, eh, andre buruenez beste itego. Eta urtebetin izetia tipo la saybat. Tipo normal bat. La saybat. Ya es que la sayas ainda. Y buru manga persona bat... Bueno, vale, ba, normala. Criston normala. Criston, Criston tipo Criston normala. No, no es un idiota, ahí vives vierjuti a chino japonés batea eh el chino japonés o el chino japonesa, a persona chino japonés eh, bueno a respecto a chino japonés eh, respecto a nejatico a respecto a nejatico va estoy va ni, es. ni vai? Vai, okay. a, vai, va Icusi... ahí <risa> no va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va A ver, la magliatanda. Diferente a tu super. Superplentic, <tose> Banki geleoan. Ahí. Tal vez Entrenozate lleva una y vas para el Beutwe y tapas una Bandan Jean-Claude. Bandan. Pasache Venac. Dan Bandan. jean, <gülüyor> jean <-Claude> Bandan pasache en una Partidozu, eh? Hori de violentsik klase bat... Hori zen goziratzea izela? Suplente eh, mailean? Suplente mailean nahi izen suplente mailean iseritea ona azai. Ah, vale. Pepitea jaten igual. Vale, vale, vale. O tziat, sozia hitzen, vale. musikamat, mm. hankalurri nahi hitzen... O puzle bat egen. Ez. Eh? Hori identifikariak gizaki sospechozueen... Er, beti izan diak, bat egen egala... Gizaki sospechozueen egin gurun... Ne asko egete Bai, bai hortaz. Eta beste ze bat. Beste Mundomalla. Beste ildoa topaya da de gisa ki sea puzzle. Bueno, no le dirá al Iman, pero garago yo. Zer da uke? Raruhala. Ori igual dinun de artzen raru de puzzle. Za sospechoso. Claro es, po, Ni curso sí. Paraiteche. Bye bye bye. Se somos pa, que eh bueno, y e, Jorge, e, taldeo, taldeo. Anitas una policy deck. Eh también da una Anitas oso Oreo policy deck. Bai. Pues que le idea, pues que le satea un ataque que se ha sin un momento en la urtzena las dos la pusclia. Ahora un guretzago Y está tan atado que güekentzat dentsa fergísme apuntau sala. Este es push lead, chico. Ralue que. Sabes se va a ser, se a fergísme nada, ¿eh? Un migadice, chiva, chiva, push lead. Ni togas ya están push las. Un mierda, un fregísme. O mierda. Top mindfulness, ¿eh? Push lead ya. O no, va a ir. Vai, vai, se llegáis, se llegáis. Vea que. O sea tan aspero, una tortura y veas esa, Basake hau, jenier arritu negabaitutekun. Jenier arritu negabaitutekun. Ze, nola, basake hau, baiet. A ber, gugure informatze si jo, kanalak. Zauzki mm hau. -hmm. Eee... Eh, o berik internetea, eta nena onseñar, zik. ¿sí? Horidek. Internetea, ibertsio. Eh, internetea estirizatzen. Natizipa, ez <tose> ziago, tortura <tose> <tose> horreza <tose> harrak, ez zian, ez Bueno, nil problema zeba gaztikin. Iben nio, ara, ara, ara. Goste pilizan. Gaztikin egin. Seguizaz. Sí, <laughs> Gastón, llígues al problema. Aquí estan. que estan del suplentis, Horrao, eh? Vai. Ori tenau. Vai, vai, vai. Ni contado. Apuntau tu P, tu PA. Mei, vale. Eh, suplenti viglas de San Diago, viglas de la Batuc. Puteu a te dona violència de futbol indó violència classe de categoria. Entrenadorige. Entrenadori, vai, vai. tipo bat, bancilla on dona a la Horie, vale. El personatge és de persona Es normal enviar un portero que se te eche, normal un portero este galajan. Y enviar portero. Hostia, madre, portero es. El portero es de enviar un en general <susurra> lo ha <susurra> directo. Es normal ni portero, falta ja, batting, ordenare a vueltan. Ya, ja. vaya. Ya. Es, vaya, a veces, no es raro y qué es. Okay, so que suplente, oye, que eso raro y todo. Puscli ah, eh. portero suplentito. Acordat'si, porric, portero suplentig, existitse velama. Y UTC dire frekismuen. Pus <risa> den que mon, UTC. Vai, vai, vai. Portero suplentito, ocurririden, proceso de existencia en barco, portero suplentig. Pasaría portero suplente Mate, a buen A ver, daño hecho. ¿Eh? Daño hecho. Es, bueno, vale. Baina justu da de... Ni nahideat, nahi dat I-Zetik nahi Ez, ez, ez, ez, ez, ez Horri oso tristia Ego horretzau inyungo esperantzeik Ez, es, portero soplendi Ez tira si I jokatzako esperantzeukitzik nahi Bai, baina jokau Ez zik akau hori gota Portero soplendi Ez, porque inyungo Ez, porque inyungo Tristuri matezik Pensatzi Figura horre tristuri matezik Ikor dun Naire, ez Hina de banki junon Jokatzeka Baina, jokatzeko esperantzikin. Jokatzeko esperantzikin, da migo da hortan. Baina, lazai ez. Baina, baina norma nahi, nahi, nahi, nahi. Ez aimesitaino jun, nik izateat. Inai dat jokalai suplente bat izetia, han lazai dauna. Tengo ikasartengo, baina han eoten jakin. Suplente bat beretokitien, eoten dakitiena. Oxe. <hum> Eta ez, puteaute honat, futboleko biolentzi hori, eh, platikatzen hori jokalai batzun gainin, Eta dut, bazpareko horrega igual erten ingoak eta partid gozuetan. Eta euskogura hori baita... Egoel gainea kontra zuen ekipoko aldin. Egoelan, dauzkeek jendea. Egozikotatze egoel japu. Berak nahi una. Karkaxa. Bai, karkaxak. Karkaxak hartu da, bot da. Karkaxa de Kataluña, da, diuriz. Bai, bai, bai, bai. Gola, bai. Baila, bortze hori. Bueno, folisti... Tupiak... Torrezitek mamorrontzago erraduak, bera, ideurtin nos ditu. Baituk? Baituk, baituk. Nire bentzatzen egin. Nire bai, eh? Hira Esta... urte, nire du du du? Bai atzakiru. Bai atzakiru. Bueno, ma Mamor ontzao apari bat, apari terapotikua, mindfulnessa erua. Zileik, portero suplente bat, bere -le lekun, hori hartu, arrazke hori. Ha, Enpuzkli zau. Enpuzkli zau, opari eta emarro, puzkletu. Eta mamoroi bialdo, baitzakiru. Bale? Degoa bale, bai. Giztona, baitxe. Está, ¿no? Uh, ba, ah, idea que mantenié tu genia y el portaño de estamos aquí. Bai, horite que da pillartein, bai eskaulegi hau, hamende o parise itzeko gu hart hartzailegi dela. Hartzailegi dela. Ah, bai, dan dan daneta que tu hartzailegi. Hartzailegiuk da arro, hartzaileta zu nota. Osoro, oso eh. Uh -huh. Ah, dirua hartzen bazaiago, adibidez. bat, Bai, bai, bai. Geniate chaki, ¿eh? O problema. Hartzen eta que llena. Bar, bar problema, eh. Bai, bai, Ba hueso. Dana Mati, Mati, Mati, hartzen baldai. Según zeñekin, segun zeh goe. Pero honen emateik, aktibo, pasibo, sauna, o sea, zinita, gehi bat, atzale, maile, da este gori. Baino, hortanea igual. Hortanea bai. Hortanea hartzen berdik, jakin berdik, hartzen. Hortanea Bai, hartzen jakin berdik. Hortu no, paru isegin guri, adibidez, oi nahi dain noe haitzen asko okimoki? Niko bai. Okimoki. Laumat ibe lintxan ato. Kantu bat, gaztotapeko baleko ditik. Iri ez? Beste Vale. Eh... Sí. Ondo, onda, Es que sí Este es... Va, va, eh. Ahí tiene balde más. O que Vale. Inalde. Es. Ni ele. Es, hecho de que a mí se propande ineñú. Tal día y Eh? Ineñ, propande. Ah, va, ni, vai, ni, va. Va, va, la cuaix. Tal de rube. Onda que no se dice. Va, va, va. Ni es, ni... Gultas y ne, eh. Ni concerto que te Azkaldais. Humanizatzen nahi nahi nahi. Udazken honek, humanizatzen. Eta konzertu nahi dutxok, baina ordo lordenekuk. muga batekin. Kontzertu ondo baina hongaitu gire itzan ordo lordona. Baina ez da gaurko gaiet. Gaurko gaiet, dek. Gaurko gaiet, dek. Bat, dek. Fobolistekin gaina zehik usiz. Fobolistek azti dituk, mutile dituk, ezagunenak, eta hilia ibilzia beherabatea. Ezo zermuz. Bona, nik ez dakarienan zat, erantik unzat, eh, gaingabetu edo galberanak. Este... Gaur eguneko gaztiek, baxim ezazpi urtegoek, batek esantzikan, bueno, esan, es, bere atiek esantzikan, mm -hmm. nahi zemik ezatezik bere problemaik, bere gezkaik importantina dala bere illiek. Auzek bere lie oyn etzegiaze aurrien tupe piz pisket hola aurrin arrotute te kolore pisket emanda albuttan seata a ber ile hori benetan luzitzen mutilo batatik egaituk e, tope luzitzen ohestun hori da momentu hontan bere bizilian bere kieszka principala ordun nige zatiak len ezuan nola mutil baten keska prinsipala, ezuan bere ilagie. Ezuan. Orduan, eh, oin, keska horien, partik gauden dina, bidera balima, ze keska galdui egin, ze hozak galduin berde egin, porke engu gestitu superman, Superman eta, eta super jauz, eta super etxekia ze. Ordun lehenetza hoan, orun, beste ausatzu zaudan, oin, importantina hori balima, ze utzi da bastarrin. Ze kaldera eh? horiek. Horre, darantza goto egitzeok. Zer da deso kontinua? Ordun, ama chez, chez inguru. Ordun por... importantina oridek. Baio, benetan importante iraiki <tus> ezuan inontzat. Hori, hori noizkuda? Horrek ez da euskaraz marrute historia honek. Es, es, es. Ba marrute bai. Marrute igual bai. Horbilio. Baño ez zuenin ez neregarrien mutil batena ezuan. Es, es. Ezuan zero baña. Bueno, zero es. Ezuan ezuan importantina. Baku Ordun, ordu garo artean, eh. Oni leplantxi eta topesio, eh. Illerra, eta hori Ordun, niki zati dat. Oriola Baldima, birinze galdua. Me hmm. ustea politikia. Dice le. Ba sorrire. Se le. O bestela, o ose, maña. droga, topes, droga, sea, mañana política te topeceva. Proba porru. Zer? Porru ya este chico consumite. ¿Ves? <coughs> Mes. Se consumite. Elia. <laughs> Sent zero pasa ni. Ori biaxen drogui, eh? Veas sin chute fisiku, eh? Has beñe drogatsa juk. Drogatsa juk. Bai. Masia mesas piurte alcohola. Bai. Bai, alcoholata cos video. Bai. Bai. Bai. Bai. bai. Taya ti la nitiña sentide. Bai. Droju, droju. Ni gua maurteña, mala urteña por los echan, eh? Da, claro. Ni gutchi. M? Gutchi, clasico malotichala, coño. Claro, es eh, xe galdu behin. Arkeixo. Sei shakes, eh, este, eh. Bueno, tenpa. o sea, o la interesa con ba, la música. Bai, es que, o sea, se, o baldi mailia. Talen zeuan, harrena tokia. Arremana. arremana gola. beste persona la une, eh, kalinda hoy el se han dio, o sea. Que es que Hambra, geu haserio zure letra, saerio la Instagram, en Instagram el que llama Tiviia, que taordun irudienia santzea izola, tupe horrekin eta sea <coughs> horrekin, de pintxarraje horrekin eta claro, hori izango importante na, no, buri zengoek. H, uelba ahí. Taordun y haisire irudi manan llamantan den morasun, ta gure gailen estaban hori. Hombre, va bai, episqueta ahí. Sie guayé se me ruanda, bisqueta oña utzea, ni zertia pa chupa pa qué, seaba tim panasco. Mia le, de acuerdo? ni eta <laughs> Eta hone dauken, txatrango, tringo, trungo. O etxeketxua, arka, propandi txeketxua. Etxegiat, hori da nire galdera zera bat? Zegaldu da, birin. Hore, etan ahediz, te agarrame baldin baduno, zue, zegaldu da. Tu esto hori de gaitza, hori de, txuri. Txuri, gula, ez? Tu hori gana alda. Hore, galtxorraba de gori juzgatxia. Ez, zatebe, depresesio, basuntu eta desentei, laixotza. Itxuri, eta hor zatebe, galderek ezi ban, filtro gabeko argazkik azkena, A niga te está eure burunak. Eure burunak filtroi yeah. zartzeke. Da hori yeah, da yeah. la, la esbatxu desuela, temporalinen yeah. ez da deuela espaldi. Ya, por favor. A me engansté a fastasio. A fastasio. A ver, coño. Que Nadal, Nadalique sabes El problema de la juventud actual es que uno no pertenece a ella. Nik gizon grasitezi, suyes, ¿vale? Pues ya está. El problema de la juventud actual es que uno no pertenece a ella. El Mm. Pero meti horiza que au Gazti Txiaze. Baña bezes, este Gorik de Kaldaketa este Juisi Jo bat, eh bidentidek, ordun y sin preocupa señoría. Si hmm. Claro. Se marco, se jovenin, claro, ni llegó... usted, ha, dana, dana, ya la, pues, en Turquía ko Presi Jokin. Babe, eta Turkia june torreti eta zean zemadan eta ni ustez ja, maizke, heli hau zaten informazio hori, ja oso osa dudela. Oso ja, buf, boniz osa patzama Turkian itxik. Turkian itxik, Turk-erlainz. Orduan ba, hola zehok. Zehat, altortegi libra zehondi badek, Galber, ego, gengabetu beha izatea. Zambara zeh guetan. Gari bat ez diga horre, ortopedia... Bezala, ili jartzea. Ezen eh, eh, behar ez dira galderi honetan. Haurez? Ah, Zorzai galtzea genin, hau galdu, o moztu, o... Higuel gaxuetu. Higuel ba, gailu esternoa berde genin. Bai. Adigez, ba... Zartzea, pa muleta, o... Bai. Anka bat. Bai. O, o... O plantelak. Ba, gutaiz, den da ortopediko batean. Bai. Ba... Gailu hori jantzit jan, jeta hori, gutaiz. Eta, mm -hmm. buen ili ere horrengoan. Eta, orkizun... Harko, ez que baino... Iri ea... Eh? <laughs> <laughs> Dendena hortan saldo igual. Nezze hile, zera, posti zuwek, eta proposta haguen. Peluka. Pelukak! Ez, ba, ingertu, maginagoa. Ah, horitzak gani. Bai, bat, den da ortopediko ikam ditu. Baina bai ez ortopediko bat ez? Eh? Iri, ili, sartzi hor. Eztek. Ortopedikoa. Kampote zitora nolta, eh? Hitzek eh, da, kondosaitzen, euskisekin da, azaleko gaitzeko kitzeko propensu osatela gain gabetuk. Bueno, ni mañana. Horti igual, horti beño yo. Vamos a decir, horti vídeo harta Ni burua, todo. Turquía ese me río, nada, garri, nada garria asunto. Ni buruta potable civilza. Oderan escoiten este civilza, burua. Hola. Esaki, igual beste gauseratu bai. Igual antijoko? Ah, antijoko bai. Antijoko, oro, oro merkolegia. Nun, ortopedia denta hortan, ¿es? Zatik? Sati. Eh, sati. Sati, ser. Sati merkoziawan antijoko. Bueno, beste gailu adek, ¿es? gailu bade da aparte, la parte ba, la beste bai bai bestela bestean a vezela Maculuc eta Orto, ortopedia zean mm. en antiguo cotam ortopediako denda o bestela ortopediako denda goitze o sea, ortopedia De. barrun dauden or, denda ortopediko barrun dauden gauze hey. bakoitze bere sponsorra bere denda egi adie Maculo te <laughs> Eta digues? Eta marca bat dizberdin pili. Ray-ban, Makulos Ray-ban. Da, hola, baiuele aktoren famoso bat. Ia es planteatzen <laughs> aldaketa sozial bat. Ba, hombre, nire ni e osa... a iso onta zertatu en zanak. planteatzen aldaketa social bat. La launtzen la, ebai, ba, jendie invertitzego, invertitzego dut legun. O sea, enresa jontzat eia es, baitea? Baitea, baitea. Norabide, kau. En iskoitza. Haudan alda emardia. I tipo, anitze. Bakarrik norabide bat ezin aldak, gora que alda Baxean baldima zabe. Zegi interklasismo xinistek izateiz proletal guta hori ez. I dana imate jok. I aiz dana, poliadiktua, poliadiktua. Ni horatioa sortu nian, zemer baldi maia, mundu aldatza. Mundu norabide danetan, aldau. Naketak sortu, norabide danetan. Ni proletal gunau. Hortin antxitorrek. Baino, baino, mundu ira hortzen zet, alde orta, alde orta, alde orta, alde orta, alde orta, alde orta, alde orta, alde orta, alde orta, Dana konberdik mundun, parte dana konberdik edo ondo. Eztelak. Ego erputzea da zeleik. Rarudek. Oza burue, hankak, ondo onberdik edo. Be. No. Rotalgo, txase, pin, pin. Mm. Geo dana proletalgo bihurtzaan ino, dana burgesi bihurtzaan ino, txea, zeuru nola dan historieta, ba, horren ikusi goi au. Ba, parte gutxi goi guetxi. Baina parte diferentziziko. Bueno, orduhne kota... programa honen esistiko eta horre zango zen berdan. Honen esistiko eik. Beste, beste batzuk eztiak esistiko eik. Beste programa txugez, beste, beste proeta algu batzu, igual proeta algu beago yeah. o o Txaki, ja, proeta algu beolea esi, igual si, si, este este proeta algu. Ya Oriola. Baia un epai. A hombre, claro. Claro. Claro. Eh, Sati baguei galako, olerri baten alde. Ja oh. lanaztenenabia. <risa> <risa> <risa> Udaskenego, Udasken Cornichek, Udasken Koi. Eskein Koi eta Baju. Baju. Ila sei. Baju, gustei se Baju ahora, es. Bai, bai, bai, Mayou. Mayoua. Suplente le bai. Va va va va va va. Nioriquesca Ruiz Aguanistia, tiene en viaje aquí con el sentido de margen derecho. Nina Yat, Nina Yat suplente de la Ceoti. Está ya. Vale. Así, Chilik, tipo a eh. Titular a la ronda. Nigistoni Viriliamatesi, Chiliotasandia. Genartin y Chilik. Hostia, urte más bajo Hor Criston Agori, Ori más Viriliamatesi, Viriliam, Viriliam, Viriliam, Viriliam, la sai, ¿eh? Chilik et ala sai. Ori de nere. Elburu eMMwww etala yeah. zait, izaria zagoet. Ez adik bildura emozionalั้a egin menzatzeat. Ezek shuffleu ez z twisteduk graziosu naitean, mm. personajik garatzen, graziosu mailan, ezpa z チo nas вашelye hor fantastico zer wajar den egiten ditu nik lfanenedko. E piece hin manufactured gedaan e dir muddy du draft CAP. E missed hoxe, eh? Bagarrik bagarri geldiko neko munduin. Baina egun tipu EXI�os sentzak du Meowcą Ester petite eh? tit� ikea hafounder Z Нет? Igaz ez espe ez penceptetan Rarua Ainga, eusk, reala, nola honleki isilik. Baina, baseok, baseok, baseok jendie. Bila bordek, Ibaño, gai xoizte txegoen bat. Ez que den pori pasatzea. Basaude, basaude, basaude. Eh? Jende hori zematea, ikas. Error, sorte, nargei. E, ba, e, duertzen. Ha, nik, nik, problema. Ni, jaur, botatzen egin ba, ahogu. Ni hau maila terapeutikun, hamen botatzen egin ahogu. Dure, ba. Porrelta algo, txau, dirego la zigolo, bateko aztero. Hordun, nolako. Bea estibena vengo yo. Eh, hautiteau taniamen aina botatzeni. Ba, diru jaso. Ba, hobiatik. Eh, jaso je. Zer dirua? Bai, baina gutxi. <laughs> Estekin <laughs> mateen. Bai, bai. Dio, dio, ah. o hori, hori, hori. Horik. Dio, ez da adibide. Enlikuna eh? de o sea, en, programa bat djenasi, ola kausek eta Chorradais, eh, chistei gabe eta beste beste fase bat e xil batek landuko. Baina gabe poletzailika gustaitziea. Bueno, baina gabe chico, beste sose beste. U, le poletzailena. Li... Ori. Sei le poletzailena. <risa> claro. Pero lack. Esti faltan, faltan, ai, nai. Te faltan, nai, nai. Esta <risa> neni. Este echará, eh. Este <risa> este tipo este formato atemali que eso y eso en ese na. Eh, Battlelets ez zona ta, joder, explicazio Bu, aituta, aituta, Zaregues <risa> Tal epoletza Zaitu herri baina Guen mogo garrulo bat Garruloena Bueno, nena mogo berkau Nintza zerdan garrulo bat Para ni bai Ni Beituiek Baer, ser o sea, Animali bai garrulo Es ni, ni, ni Au, ah, uh, au uh. Ni, ni ah, Egu, eh, ah, au Bueno, ixandik Arritu inauzo Ikutu inibarrunzak Ah, eh, ah eh, no, es, arren Ah, automedikuk Es Ixilliget alazai Ah, bai, bai, bai A ver Ni, a ver Ni leku desberdiendamizina Ah, ah bai No, asamblea ah. oh, interesante very, uh, right. oh, Claro, este en el caso Ahora, es es indias. Mej este posible. Ya, va, va, va. Madre casual, productora San City tipo ne, vales el baño, Claro. No es ni ni ni, ni secreto yo os contado. Va, Ne, ja, ja. Onto the chat, eh? Arrisko pasea, arrisko pide. Arrisko kristana pasea ditu. Arrisko susta ez te Ba, horide. Arrisko susta grire, wing. Eske bai. 100 € ta arrisko. Arrisko wing. bai. Arrisko wing. Arrisko bai. Arrisko wing. Bueno, ba, eh, chile, ¿qué tal las hay? atzutan, ba. Chile hau. Adibidez? Eh, interesante. Mesetan. Es, es eso. Es y sin batzutan. Asamblea batzutan. Bai, asamblea Eta, egin e li dut deno, borka ez dira egiten ez zateo Ez dira egiten ez? Eh? Ez, egin es que ditut tema zer dixu Egin pues, ditu izatea borka Zatzen bat Egin eh, ditu eskuntza Eskuntza ba... Bueno, ba... Eskoldak, eskoldi, eskolak. eskolak Eskolak Eskolak Eskolakao Eskolak Eskolak, eskolak. eskolak eta Eskolak Eskolak Eee... Eh, eh, bueno... tema zer ditsua, ezin? Hai... Inklusioa, imagina... Inklusioa... Dema zer ditsua... Dema zer ditsua... Eta ni... ni nireo penintua batzau gara... Eta baino... Eh, Momentu hortan ez tegu gitzien... Ola Garbi, zeh, pentsatzeaten... Momentu hortan patatzen joan... Gero, jendik bizi improvizatzen... Uproiseteu, proisetzen da. Vicia Yuc que bai, proisetzen mezela es. Claro, proisetzen bezela, bezela, tocho de. A ver, bai. Pero, calego verte jotan, se va a caler, la nien, beste asambleatan daola. Tema serio Schubert Chenin, se uniora proisetzen ti, that is alorish. Cierto, Chen porque igual, inserta sensible, Bertin de Saweck. Fu, la, andi, olor, Óscar Rosales DJ. Y a respeto sea, Óscar tasunai. Baño modletasun ere bai, Motel, uh -huh. ba, guztatik izte, ba, eguel ez ez zati, eh? Eta, usteagola, baina diturtze izte, baina uuel ez. Eguel, nartxio, nire, barrenesea hortan eguel ez ez tokatzen zer ez zati, eh? Eta, uh -huh. eskoetan eguel jarrera batan, beste jende batezakia bate, hor bai, da hola, ondala guzti izotea persoanat hor da honare bai, eta zain dintxuan, i, zorionak. Zain inchoan. I, da, ze bat da. I xilion daiz. Nik basea burungo zepatzen zain izela, baina ez dena izan. Zorionak. Porke, neudea hola xa zentit Borka jendi bello egik, prezeso pin ik izan berko, ik dana nahi jo eta ik zei, xilik, ik, irera baki zitzen da ik. Eta prezeso zentitzean ik, da benig hazea behake prezentitzeula, gaina emakumezkuek. Eta a, anibazagiat, ba, ez da leherra, ez da sona hortan egotik, baina ik. Ez eguel, mm -hmm. ez zera garbixe ez ato. Ezti lagun zen, beha izan berguna, eguel, momentu hortan, eguel bai, baina eguel La jola, sei, la no de no de uren la, jili la sei. Senaldan, a isili, a Ni se Ewa, la dice yo, caben uh -huh. Dios. Necesitas una helada, Nacho. A uh esto -huh. maten. La la. Mhm. Oriwan. Horrecuto Nachi. Mhm. Mi cosa de edad. Eh, ixan gai ser yo, eskunse inclusive a Tabarni el decir. Sares sigue esa. Sares en esa capacidad de mirar en bisotici, te gustatan. Es que esos eran Nacho que mirar en bisotici. Mirar Hordia bazia hau zezan, baina bestia, biharren bizuen, baina teoriko... Uh, Onda eiz? Ez, ez que biharren bizuko gaitzaituk. Hordia baina, de, i, nez, ne eztes hori, hori zikinezio. A ver, hori zikine? Bueno, bai baina, es que, kompratzei bestikin, ah, bai, ostia, ah, bai, orduan hamdiga horreo lehen goi hau. Eugar bihuta, astazkenetan, zer bat ema hozau. Ah, hori baina, eskuntza, koma, inklusiua. Gar eguneko erronkak. Ba, bai, bai. Uri de Reza, ¿eh? Uri de Reza, ta al diberín sale. Batzuntzat oso de Oso sale. porque... Que ha que explica si va a decirlo, este. este Biarren pisunitze, ¿eh? Biarren pisunitze, uh -huh. ah, ¿eh? Biarren pisunitze, ¿eh? Uri gure suplente, que xin dicho, Biarren con pisote, ¿eh? Ah, Biarren con pisote. Gure bis suplente, gure bite teanigo suplente, ¿sabes? Ah, bati, xin dicho, ¿eh? O sea, Porque xanxican, bueno de socialista tibesentian. Eh, awe eske biarre kupisati tibetia. Ah, vale. A tibetia hola certa de tibiar kupisati. Ah, bai, hoyo orile posa ga. Orile Bueno, awe kasuen centro Bueno, centro socialista centro socialista Bueno, es ya centros es clave, centros socialistas. No un centro? centro socialista? centro comercial Ondur. Esto centro comercial. yo Dorait Dorait. ¿Magos Raivan centro centro socialista, centro, es un centro? Etá Dorait Ah, pero yo... Centro... ¿Qué es el centro? Centro. Centro, Centrobat, ¿eh? Es <coughs> que curioso de que itse, eh? ¿Curioso de que te... Centro, ¿eh? Centro, ¿eh? Centro, ¿eh? Uh -huh. Centro, ¿eh? Centro, ¿eh? Yeah, no, no, centro. No, ¿Será no, no, el debate? O bueno. centro, bueno, vale, vale, centro. Centro. se celebra en centro. Ya, ahí Uf. Ni a las peticiones, ¿no? centro? ¿Se hace un chau? ¿Se hace un chau? No, se hace bueno. ¿Botica chau? Vale, vale, ¿se hace un... Centro este mengua. Zentro. Biar en bizaldea hola, osepa. Biar en bizaldea ingenia dio, osepa. Zentro de las Artesa, eh, osear, osear. Ja, ja. Respeto el baitasun an bibat. Es un andiot. Eh, Caletique en Biar en bizaldea, ma, bat. Y Calini güi, di güste Gutxi machete. Mache out. Maño güchi. Es al de Veñain, ni qué es. Maño ni oligas, este socialista güi o Ja, gruta, zehau? O Noin parreti egineuk. Noin kintzio einde parreti. Eze, zau nahi? Eze, pare, ja, ja, ja, ja, pare burlilesku ez. Ah. Burlies. Parli burliles. Parli burliles. Parli burliles. Parli burliles. Parli Parre pa, pa, bat, eh, no etxetan da, definiu. <laughs> Eze, ek. Eze, definiu. Eze, pare, hori? Raruek. Ba? Momentu enserdi. Me enseñé, a ver, este entiendo. Enseñé ti para. A mi personal. Uh, persona. Ni de personal es la hurtuta. Bai, tania de personas, vaya, y y es porque ezza, ezza Bueno, bari, ori, eso autoget. Bai, bai. A mi ta, ¿no? Gente de autoget. Vale. La persona si Torres esa una, da, gol cruzarme Diego. Bai. Et beirasun bate Omar Valdimai, e ni -e para jet. Eso la. Ori, ori, ori, Parre u rifartech. Y rifare, rifarre. Este parre animat. Arriarimbar, Arpeidebeire, parria. Kirkit. A, a, ah. a ver mang... se pasastean. Er a propósito, eh, bueno, para, a ver se Bai bai erdia otro cosa, la Bai. Erdia proposicional. Eh, incite, incite, incite, este. Bueno, a ver, discuta esa, eh. Ya, escúchate. Me discute date. O okay. suplente, right. senátela. <laughs> <laughs> suplente. Ya. Yeah. ¿Eh? Es bueno, está bueno, está monitor eh dana ya vale ba che ah benesse ba maitadi ori... ba es es adi es va gordotasuna gordotasune eta ez genistespero parori iwo el ni valleg i suma dice biserra iwo el lunes iwo el no un eh baida, hostia, raru, porque genera no la va serio jose la joven verde claro verde tipo res etapolic polic hoste chiqui huec bai aldaketa socialan sea ir a otra Bueno, va, ba, aldaketa de Lontza da ya Matei este esto garbizela. Danar patsi garbizela. Es que ya totikorao, ¿eh? Ya ya era aldaketa, bai, bai. Era aldaketa. Aldaketa. Era aldaketa, me dice son ampollilla. Ni kontronau a Barba Garriga se, va que usted bai noisila, ne laun batzuin. Ya esano, ya talde bat zokula, tesibategen, asalaibus. Asalata, asalkortazune eta Mateu ta Asalkortazuna. Bai. Bai. Eta asaleti Bai. Eztia da hitzan ere burua, oin zoze pasaduak. Ostia, zer dixoa nintxean ba, eh? Zoze ikutu eman, bale, bale, geldi, geldi, geldi. Hemen nagasun dutxo gondor. Azal kortasun hortatik, ari oin aintxeat, bai, ik eitzek. Eta azal horti bizi, pixke, pixketo oin zakon duen dugu. Azko ez. Ne pixkeai. Iku... Zea, zentzumeneta. zentzumeneta. Aha. Zentzumenak. Kontura juk ikusentzune adibidez ondo eskondutea, ola? Ikus entzunean legek. Ezan ezan eus ikus usaitzen, na? Ikus ez Ikusi da entzun bai. Hori ondo, ez konzertak. Azpaldetik. Ikus usaitzen, ez zene, ikus entzun Ah, bai, ez yes, kai, ari lep lep lep lepo ari. Futurozko baina, olakotar ez Ah, brua! Hore ez zik Hori, esperientzi. no arrespetuz, mam. Ondo, ondo. Ondo, ondo. Ez zene jo beto ez O tio, que tio modan. Tio modan, da se o nada modan, va ne usted, me han venido un mensaje de Kusen Tsune bai bueno, va ba, jendejate hoje. Eta ba, ba hor jentxa hoje e tola. Ahora isso no sala, politice e Eh? Sí, claro sé que eso me ha dicho y lo Eta... Nada. Eh, se juri diste. Vale, va. Juri Adela es que las cosas vinculó no me. No, no, no, vinculó monstruo, monstruo, dinero, bache este crema. Muy el puto. Bueno, que alucho, aretuk, aretuotan, va, ba, etie, va, va ba, entzumen, entzumen, entzumenada ikusmena en kendu, da beste falta izen sentzumenan. Causako, eh, uzaimena. Vale. Ah, bueno, va personas y personadas, dale, va ba, ni usimena lo sea, sea de este. Eur jantzire, bintzau, bire uzaimena hoxen ba, bide urtati, ba, ba jantzkerak joan. Bintzau, ikaur ogruen uzaimena eta zaldu goizan, eztena sokatan. Bai. Zarrerak joan, eta... Ole bai, bai. Ola imaginatzi... Ogrun ikusentzunezku egon, tunezku egon, ikusizku izan Bai, o sea, bai. Ogrun sí, uzaimenezku egon. Uzaimenezku egon, eta egon ikus, zarturik egon aldi, maz. Ikus u Agero ya no saldu, ba estenaixo no ganea. Aiola, yeah. well, ba hantsi je extravagante, ba musiko jastio pa. Ua, acordat zu joder jo bai. Claro, esa la. Bueno, bat, ba, irudi ba, bat, ba zu marka va. Visipose, or, visipose de calata. Oyen episipose. Bai bai. Visipose, hori horren marka va sortu. Ua, se, ero de gentatizar etxeko, hanskera que Zerak, zerak, zerak, zerak, zerak. Muzikoak zerak, zerak. Menur, lehertok egala. Eta, zerak, zerak zertzumen bat egin. Hori, zerak zertzumen bat egin. Ego el, hakin juna erat, kolik egin da, usen du, ibo ta fraganzia atzua. Ia, ze, ze. Izo ordu togu usai bat zuen. No, Ni sortxea, ba. Ni puzkarroa gota atzia eta digu, eta hori balde. No, ah, hor no, ja... Ordia irartez, sapor. Ordia se mate igual alternativa, dividendin, ni ni usei botatas de Barbosa. Eh, bai, u sortu etzien, sortu, tipo, ciencia química, dinastaia. Sea Rosa Chue y en esa, volices en buru esa la cantuna de sala, bai, uel. Eh, suplentea. ¿Qué da que es? Nat. Botatas usei. Black suplentus allá. Suplento, suplentus allá. Y Serdio sai Gucci. Y Serdio Gucci. Gucci. Baño. Escutan potros, sea. Oridek. Odi dick, odi dick. Oso, oso, oso politia. I. E? Bai, e? bai, bai. Sublendusa jet, lelengos <laughs> attack. ¿Es? Track eh? number 1. Bai. Eh, Sublendusa jet, attack. No bota, fiña eh, y. I Serdius a dirección, baño potros jet de gente cue. Du claro, dutaardi. Bai, bai, bai, bai. Caza. Natza. Natza pipana, soné natza. Ah, bueno, bai, claro, claro, claro. ¿Qué te hace? Ay, política. Bai, hola. ¿Estás bien? Hendibol Chaló, Chaló Batxu, Hendibol ah. Batxu, radio, radio, yo tengo yo agente de Chaló Arturoa, hola. Repetir mm -hmm. tiene la tienda, hola, eh. Ten, vai, orkena, vai. Vai. Que, veste veste veste la tienda. La tienda, progaten, ahora. Bai, osoinsekin, pixemo Bai, te comenta yo política y Tena, al de Benín de Aquena, interesado último. ¿Ves tu casa puta y esa tienda? No barran, etcétera? Bai, hori, no os Sartu Berriz, Berriz, etcétera. ¿Qué ganinar bai bai bai dale un filati pasado que entra ya en Amnitio concepto mamo, mamo eta bere nzuse bere zure bai bai bere puzkleak. bai bere ma, eta bere puskleak Ba, hola, hola. En ¿Se entzúmena? Ba, ¿Por qué no suplente? ya? ¿Es ucao? ¿Veste? ¿Se entzúmena Zabaldu Tor? Ba, ¿Ori de aquí? ¿Se entzúmena Zabaldu Tor? ¿Ori de ¿Y si no es? ¿Ori de well, arte de raíz... A ver, que hay gente arreta, hay gente arreta, hay gente arreta. Danagatia. Danagatia. Danagatia. Danagatia. ¿Ori de aquí? ¿Erdaldona esco siok? ¿Erdaldona ya Aitu, aitu, ose, ose, ose el mundugo, ose, ratia, hecha. Ba, Escunça, aitzier, xe. Escunça, aitzier, xe. Aitu. Ka chudite, aitu. Igual ba, irati en Chaganiz, está en un huea. Bandes para, bandes Aitu, aitu. O sea, se osa poldia. Escunça, nega, da. No, aha, aha. Bukara gori, igual arabe matzuk gara, hainpuntia. Hori bai? Baina... Arra egitizago bat jazai bat, mundu nah, basuntzat, baina eguaz yeah. matu bizkuntza bat. Mordubetek egiteko ziongok. Okay. Egon yeah. tarte bat, ikusiko okay, jau. Yeah. Hori bat adexen grabatzik, zilegidek. <tip> sí, hori yeah, elekoa. Hortako hori elekoa. Bueno, hankal urrin gaina, sandiak hankal urrin dagoen gaitzik gaudi nintako badek. Gero urban. Urban peineen gaitzik. Urban. Jan urban. Volista, volista. Si ¿La volista tiene? Suplente vas claro. ¿no? a tu titular, vas a gobernador ¿no? y suplente Hoy de volista. Va, volista. ¿Tenás polisa suplentaste? Quizá quien era ahí. Yo titular, te gobernador suplente Bucach. Claro. Quizá quien era gobernador y con. Es pal lesión a en la J, de está hoy Ramírez, ya retira indético, suplente este. ¿Qué te pasa, Ortiz? Díaz ren suplentiré, Bierren suplente al diré. Claro, horia, mecha volista na mecha al diré. suplente y se te suplente y se te que? Ya ahí. Suplente y se Bireo, fisikus be beste, ni nahi eta nahi. Beste, a ver, gauz ez atarra ez ez egin gotori. Eze, ez. Ezo politia, altan politia. Pulisti mate. Pulisti mate, besarkau. Nezita, lanota 18 mil euron gobrau orduan. Alare? Besarkau. Milionan da horrein. Bai, bai, bai. Entenna horie. Entenna horie. Tau monitoria. Entenna horie. Ostia hori hori hori hori. Hori izte guztia. Monitua? Mono... Eee... Bueno, el programa bat juzzebe la. <laughs> eee... Eh, <laughs> eh, Monitoni entorna horak. Bai, bai, behira eta eta hori. Mm -hmm. Eta elkarri indi beha. <laughs> eta mani bat txigiatzu sortzen hain duk. Krepuzku dira. lizkuk. Bai, bai, bai, irudau, post... Bai. Uh -huh. Ainhoa, jaguaino esu hain duk. Jaguaino ituk, jagu irudu hain duk. Eta <laughs> di bost. Eta, bon, no. Ba, horra, duk, gozantara mm -hmm. esu hain eh, gasteizken. Bai. Gasteizken? Bai, nantxe. <laughs> Jun... Bilekon batean. Jun da Bai. Eskalier, Eskaliertegi, Gratiintzako lokalea. Bai, bai. Bai, bai, bai. Hola, Urban. urban. Y, bay, bay, bay, orba, sos, urban es Urban Bu... ben... Término rein. Hizan eh, noan behin, jendik kamizetetan... Ah, bai, bai, ostia, ondola gutxipat kistoneku zinan. Berez danan... Ah, organic, organic, organic. Organic, o revolution, dadek karkaik ba, gondiena, o... eta da dana holadek. Eh? Organic zer da, kamizetetan? Eh. Organic. Ni hori basuri tortsistek, ez? Eh. Ah, organic food, baite ekologiko, eta zeh, eta ez? Hala oso zeh, eh? Errefux. Errefux. Errefux. Urban. Eta ah. ah. igual, basarreta ere zegoen, baina man. urban. Ja, oh de, oh, urban, urban. <usurban> <usurban> mm. ja, igual ja, mm. es que la lleva de esa, de la urban. Mm. urban. Horri bat izenetxe, be hori ya arrapatu da guren hori, camiseta, ba, hipocresia ta que surre. Ah, que sa, que ya surre. Ya, letrak. Eropa tan letrak, hori giston, ja, giston saltu de Berlen, ha. Eztiak jartzen, imaginatzen, gure etxona monak eta zera alkonda bat, zera txaketa bat eta letra batzuk. Zer jartzen dut, letratan, erropan Izen letra batzuk. Izenak eta inizialak eta... Ah, bueno, bai, zera nun puñutan da zeatan da alkondatan da jartzen dut, biletra dituan. Baina jartzen dut, paparren dana letraz betetak da, izton roiuek eta bat eguruban da besti revoluzion, da besti propertio galkatraz, prision, da besti <laughs> univerzitio ofetzak eazetak, ah. eta gero besti letra piluetan. Oizio, moda us... Eh, Nasa. Nasa. Nasa. Ay. ¡Uy, moda puti! Eh. Nasa. Nasa, ¿eh? ¡Horís ser dais! ¡Hagero eh. usago bandería! Ni usago bandería meñetisí. Ajá. Uh -huh. Eso es lo que hubiera chiquitle de costela de marco. Usago bandería. Usago bandería costela, ¿eh? Vai, usago bandería, ¿eh? Ahora... Usako. Hoy me decíntse. Vai. vai, vai, vai. Usako. Han bandería ya tal da. Han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han <laughs> eh, bai, letraz beteta taur da hori, baina baina so, urban, urban, urban. Eta mm -hmm. urban, ze, zer dagoela? Zer dagoela? Zer dagoela, bai, zer dagoela? Dago. Zer mamax, urban, ze mat max, ze mat max, Hei. urban. Eta? Eta zer da txarro, kamixetik jazteuna o kamixetik eikeuna, erabaitzen, ez dauken hor kreatibo bat egon ba, goguan, izenakaz matzen ez da gizarekin, da urban ez ati. Aurre hori aurreaz egitea hori literato matzu momentu gor letra mm. literato ezan, urban de conitz la ostia urban alfa etu no a ta crutas era urbanu eh o autusa urbanu de autusa eh gurutzaga urbanu de autusa mm. vale? m urbanu hartu da urbanu urbanu <laughs> da le garaiten azpidea urbanu zate banen naiz de bi urbe izen urbanu pero izen charra este gaitzi zen bezala urbanu ino nau bai bai eh? urbanu vai, vai, vai. Benyo, zein, Azko, zein, jein, ein, eh beno sen sen eh beno Urbano azka bitxana. Cosmopolita tipoko... Ah, ah, ah, tipo... Ah, ah, ah, Iri buruko eh, izetek dai, dai, erritarra izan da. Eh, errit... Bueno, sumi izte azkoitzi, baina izin mazan... Eh, Erri sumegoo bertsona bat, baina... Urbano. Ba, Behan konportatzen moru eta izjai ja. izjerrakak eta ja, ja. jaztego moru eta gola urbano. Urbano. Iztieti, eh? Eta rural? Bat emat balda bil ruralekint. Kaja. Kajarra rural. Rural <laughs> kutxa euskaraz. Rural bai, kutxa. Bai, rural. Hoy esto, hermanos. Es rural, es. Mao porta bai. turismo rural. Urban peñe o porta rural. Turismo, a ver. hori dizet. Hori dizet. Turismo rural, la Bo, ahí. Rural peñe, claro. Jo Junyan, ¿qué Turismo rural se han llamate. No, no. Métete. Bai, en Leku bat. Leku bat. Bai. leku bat. Vay, candio portautal le cuat, o sea, en le es zurra, es zurra. Le cuat ¿qué? es eso? Antipi no la explicaba. Turismo rural, ¿qué? ¿Eso qué? Na, tipo ¿Qué estás estudiando? sea, turismo. ¿Y qué? Rural. Es turismo normal. Normal. Turismo normal. Turismo normal. Eh, dacentxan, ik ez. Turismo, K es? Tipo de ciencia, no eta Ori, estoy a normal, funtzionatzen horregin, horregin. Miñabal, ya estáis pleto. E unko Oscar mm -hmm. recién herri bat ino estana sekulo. Ino estana aurte no porta junara. Ezan de momento. Aten oporreta leku gana eta jute. Jendi leku batzuta jute. Iratzi, favorez. Onea, eta esan... Onea ez da inoetortzen. Onea ez da inoetortzen. Ire, okay. este binekambu tarra bat ikusi galdezka. Nei, azte hontan bertan pasazat bezala Neure, herri, jen. Japongo monediek, eh, jen. Eh, piste gizte ademango. Nere, herri, jen. Mm -hmm. eh, Despiztidegau, bueno, marra gai xildu ahi. Nere, herri, jen. Gale zikaben. zer da? que acento andaluz ese que me puede explicar en el edificio Está buen convento bate. Uh -huh. convento Franciscana esta tegua. Te explican hecho. Tan gracia. Mhm. Uh -huh. Turiste explaide. Hola, ¿sí? espéjete turista algodón. Es Es es, esta... es... es... Joder, a Joder la la. hombre, usted, La hostia, ¿a men, eso salí arriba de turista, ¿no? Zaki puzkuni dut ez ez tekeo? Ez kaiak, txekat, txekat. Baina hamen ingurunaz. Bate mate, arra... bali mahi. Hemen ingurunaz. Hemen, berkampotarremat bat, rural o urban edo semi-urban iten, e, baseok. Mm -hmm. Baseok. Azt ontan bertan, ni. Espliazio maten, ni. Espliazio Da leuro de jaus ordenes de 1730 urte arte niritzeke da. Ah, da hori zerta hori komentoa de, eh? Franciscana baita clausura gozadan, bai ointxea binore gelditzen, baina beren clausura gozadan da. Boa, zoratzen espigazio jegein, ba, ba, ba, masterik esko. Auto de lu pazik. Oizantigan. Auto de lu pazio, pazio. Ese Joan Val, eto de pazik. Da ti, eske, esnian de diru zigin hori, nai. Ah, en fin. Vale? Y Garmotelgichik. ¿Eh? Garmotelgichik. Hombre, udaskena. Udaskena, ni bai, ni bai, ni bai. Udaskena, eta genidi ulertu. Udaskena ala, genidi bezarkedu udaskena. Mm. De ustedes, han digo udaskena bat bizi eta. No la. Digo, allí que árbola que hostu botatzuia mesa ni sala hautatet. Ah, ia, udaskenin. Udaskenin. No jodas. Sugi eta bezala? Veis? Pues sí, botatzen suiga sala. Va, ni udaskenin. Ni hostu bezela, ni azara askos gesi botatziatu De no ko ire udazkeneko bajoe nari. Pero Tamar Newtonoren komentazioa. Eh, oritzak ikus hauek, eh, errentiko jendintzat ire azaleko gora beratik. Horidek, bai. Solo si se. Vale, vale, vale, vale. Tei. Ies. Iste se Ni, gara ondo staia, semo, Dani, ongo, staia. Eso ondo tes, ongi. Lo que fungi garajeek, hondana gora hasiste. Ah, horidek. Bai. Un ongo. ondo. Ni se yo, ongo, ondi. Ah. Onde eta ongi naztuta. Ah, ah, Bira ez adunazteko. Mm. Badek ongo, baitidek bai, bai, ondi. Bai, bai, bai, berteo, berteo. Hey. Ongo ongi, uh -huh. ongo bai. Ongo-ongi, grup ez de grupa izin. Okimoki, egzera, ba. Ongo-ongi. Baina ez musikako, eh? es, eso es. Abre, musik no, ikusentzuna. Horik, horik, horik. Ikusentzuna, a ber, hori zerra da. Musikok, hamen digena, otamar bat urteago, guti xo. Hor ba, du naziko jende. Zango, hankal horri nizantzuan. Ez te duera batea iketu getorkizunik. Horri. A ber, ez hati Amen eske tan azabretiken orkanpun. Bai. Ta hemen barun, fin, ezite unaek. A ber, engogen die, ber, limitazio eske. Auzke, gu izen dira engogen die, engogen die, engogen bai. die. Hombre, no sueltas en piskena. Gu bisketorkizunak Bai, torkizunak. Bai. Ba, hau torkizunak Ba, hau torkizunak gratuito ditzek. Bai. Bai. bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai. Mm. Eta ba, bueno, Eee... Zinguan, eh, eh, sí, ba... Seguramente dazta ba, eh, da da da mena, dauzaimena, da bat. Eh, dazta da uzaimen... bai... Dazta das... da uzaimenezko... Eee... Eh, bueno, eman aldi, e... Eman aldi, e... Eman... Eman... eman. E -e -e -e. Artene jakin... Artene jakin, baina eman aldi bai, bat, baina emarri eman aldi. Eman aldi, e... Ehoz zinek, e... Hor txoa... Ehoz zinek... Ehoz zinek, ehoz zertik, dazte zepatzen da txok... Rankin egitea. Azualdi bat, eh? Zergapen egitea, musiko bat egin. Beha, beha musiko, esan egurtzeik. Horrat uh -huh. ez zateat, eh? Han eusten ze musikoek. Uh -huh. Baina beste askoz az, gaxoek, eh, bai. Eta esan zik, ih, jala, ostia, onja entzule fatazio, ih. Entzule txoa, edana da musikik egin, bai. Entzule faltan, ez duelen faltan hau mentzio jende. Musikoek, eh? Baina zantzik, entzakia, zain izena. Eh? Zain izena. Ez Nire ez. <laughs> Umbra, osoba, sayo, eh? ba, iri baiz, ah. eh, ba vale, ez? Ah. Vale, Hola, Hola, uh -huh. vale, eh, ez ezkoetane, ma morra ez onzat. Zayo. Ez. Ez onzat? Zayo. Ola atxungoik. Ola atxungoik. Genduzka, kaskuk. Vale, onzat. Erro? Ejo. Adu ez? Zain hedi? Bueno, ez baka onpinatzen, ba, hortxe behar ditzen. Vale. Eta, eh, entzule gutxi, ba, justu, ba, behar entzulep izuzkai, baina zortu zortu zortu sortu zortua zortu bai eh eta otsuria otsuria ba zortzaile gehitxo eta da entzule gutxi orduan ah, ba gareona entzuli zite hori bai eta ah, <laughs> hori ma orte. be be be, be, be. gurgurutan da eh entzule entzule guan entzulegoanak baina ego egoa hori beti zortu Bueno, beste certsagon. Pues, hay pillis, pillis. Pillu se ortas si que ha investigado su sitio, ha investigado. Ahora, nea usted ya, ya, dónde me ha la burro, modo 0, tío, así ha menció que peluquerua, jardinserua. Vay, hori, vay, bótase favores. Horio soy interesante. Nea este hori, eh. Joder, a ver. Joder, mundo al revés ata. Ah, vay, vay, vay, vay. Es, vay, array, vay, Bueno, eh, bueno, hoy, si te, <laughs> kristona, kristona, baina bai mundu yeah, yeah. bai, aldaketa, dar, heraldaketa soziala, bai berriz eurra gaitxatosek, ah, yeah. heraldaketa soziala, bai, en, bueno, imaginatzie eta lortzie, albaldi mundu bat, nuen, mm -hmm. mm -hmm. koziñeru, eh, pelukeruek, eh, pelukeruek, hilimostaliek, deguen, karnizero nintxuria. Gizonezkotan hain ditu egiten. Gizonezkotan hain ditu egiten. Mm -hmm. Bai, pelukero bat, bai, el peluquero de finet, tiase, pipip, ascolta al mm. mariquié, e. este lo tipo de que peluquero mariquié, tiase, e. ay, de finet, hola, pipipip, bom mm bompo, -hmm. ¿veis? Imagina carnicero pozzo, manto la odole sinego, palillu, bela riñin lapitzenitzease, que espiski botatzeda, so haregoiat. Livrego chule dihanoei modelo, hola. Oye Bueno, e eh, so ah? eh, <risa> es, a ver, eh, esto En Gasti desela, a ver, a pere, sí, y un hotel eh, en Olago, dice te lo dieron. Olé, olé, olé, carnicero este, eh. Carnicero, voy a Bueno, ah, a la... mítico, mítico, mítico, mítico, mítico, mítico. Carnicero, mítico. Carnicero, mítico. mítico. mítico. mítico. mítico? Existe igual ah. de... Ori no igual, tío, guri. Ahí, veí. ¿Veis, tío, realidad en servizari, jek? Algo hay un arutzo, jek. ¿Arutzo o onutzo? No, o onutzo, al algo, algo. O onutzo, algo, algo. O onutzo, realidad, jek, realidad, jek, realidad, jek, realidad, no lo hago en explícate. O onutzo, Au, oza, <risa> realeetik, oso oso, oso, oso, dize. Oh. Distanxi de mentero, bai. Eh? Distanxi, bueno, etxo, kalkulatzeik egen. Mm -hmm. Bordun, hori, mitigua. Pelugero mitigo bat eta karenzeron mitigo bat ikaituk. Alrebes alrebez. Iri mm -hmm. mozta gutaiz, nik aso O sea, alrebez. Bai. <risa> <risa> Dizkorre asko. Eta, <risa> torte ez de pelugero edo, bat, ven, karenzeron bateuna. Bai. Uh -huh. Eta, ah, karen zeire y... joan. Ya, eta peluquero, peluquero mítico. Mm -hmm. Eh, an dejar coi su, ai dago, edo, ondaz, bat, de de da gutakizua, os forrosolagarri, da, no a toca mi jano, que no es un gusto. Bate da coi halti su, en seva tio licore, bate de que no, A ber, mundue politzie eta edertziek, zailiek, mundue zatarrak. Guta zatarrok, guta ah. gauze zeak. ordun Orduan, guk gure alegintxu hiti. Hau, bisket, hau. Mm. Argibizke mundun, ez? Mm. Biske, ziose, xaltxa bisket, mm. ez? Mm -hmm. Uste ba, intenzio horrekin, ba. tortean. Dere, <Tx2> ba, ba, man dixok, eh? Bai, bai, honen jendea esko bat zeluziak. Ta egitzen unok, ze... En zule. Ni <laughs> en zulina, es. E <de laughs> en zule, zula agua. In... Ni, ser. A mean, ver. En zulego, I... esgobat, I... baina intulina, o sea, chiquilla. ¿Eh? Bizialtsen, oh, no me cabe. En zulego, esgo lichi la egoda, diz ego klaseria en zula agua, zula. bueno, saia, saia, betiz zerten, es langiliegoa. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, en zulego, egoxumebat. Xumea, hostia. Oh, no, xumea de intulina. Hortze seo, Zulegua, son, ¿no? Son, ¿no? Un arpenetí se atigueen. No, no güenamente ni nadie. futbolista garaiko anécdota contatzien. Va, contase, contase. Vacío, temo lecho. Vacío, chico. Vacío, vacío. Vacío. Contase. Hazlo vacío. Vacío, contaron chico ya. A <risa> ver. Contase. Un vacío, ni vaichi. Vacío, vacío. Vacío, conjunto que Lucía, ¿eh? Va. Así hay, así parte mochma contase eta hurrenguna sizgoaituk. Ile, aznekdota, ver, az aznekdota, aznekdota, ba azteik, ba nik garihaten alkoholikun nintzen. Mola azteik, zeitzin aldeik. Gai, zi, hai? Bale, eh? vale, bale, garihaten alkoholikua, bueno, alkoholikua. Alkoholiko, aziberria. Aziberria, ja. baino, alkohol igu, eh? ja, alkoholikua, alkoholismo potentin. Taldi nola ja. sartu ditxan, baina, txan. ba, txea, baina, gasteita, jorka salia, totalmente. Ja. Eta, futbolismo, ba, erdik jerteue. Txarrea, jota. Ya, charrea, charrea, año yo charrea. Bai, ahí, bai, ahí, bai, va tu suertín, bai, no, osako, <tose> bai. normal en charre. No, portero, portero <coughs> suplente. Erdile, por todo suplente este Joats. Siempre este portero primero, portero ve este portero entrenar en la undecio. respeto, corre. Eh, eh bo, total, eh la onda la fútbol, dice Joana, ni le gustas están, va, ba, eh a jugar tata juntita hola, Talde lehundu, taldien egon, talde ezen se sentibentua, ma gazti ditxean, da hondien bazooka da orduan geixo, talde partai eziteo gau egon. Baina nintzit asko, partidu eta kompetizu eta nintzit emuztatzen, nien beste bizi ori, alde hori, da... <coughs> Bueno, mala unonak, i seneu fue el cabo, o sea, fue el campo es. Eh, equipo vasaleno, oye, te existió. Bai, bai, sí, sí. O exististe. Bai, bai, bai. Jokau, o va, ba, Eta mi, no ni afichai. O sea, la I fichi, oiat, se va sobre esa hoja de ta. No, no se Fitchi guan, bai ba, uste zer da, ez? Uh, eee... Ba, Aire izena eta legal jartxeko. Eta partio joan egin jo. Bai, partio joatxo, ezela. Ah, ah, eee... Bueno, vale. eh, zaino, zoze mealda. Eze ze ze, ni jarruan eta listo, vale, vale. Eta... Eh, eta... Eta... Bueno, azti bueno, ba, aurra, azti aurra eta... Ni... Segule neha jogatzen. Baina, nenea, nenea, el fitchien hoi, baina, ni iztia joa zehule, zain Bay beha. Ah, ah, ni... Aztego gara zen da... Tsago, oye, torzo. <girrisa> Ni va a ba, retornar. Va no? a ba, hacerte justenin. Hola. <girrisa> Or. Pero a decir, se ensuma todo, dice, arte, hasta es que no <girrisa> joaude, jodita, te dan a la hueta ahí. Los tienen, se han ido, va de parachuta. Fue le jugado, un puto estaba. Veo juega pues. Vale. Horía. Vale. Eta, hon batean, geldi guan e, jugarek gabe. Torrezita, entrena horiek. I, e, favorek berdik, burrungo... Aztegoa eran, ba, ba, titular jugarko... Hora, pufai, ni... nistene. Ni... tenei. E favorez, bai zantzuan. Guna eutxean, kistu hon duin. Kistu hon doz arra... Kistu hon damuin, zati zantzua baiet... Sentitzen ea baiet Zan, jende pillezaba, irruxu joan zunat, eta zera, zera, da, aixi... Min ematen egin txela ez gunde, jende, eh, bueno, esatek, eses, na, no. ba Ma, jende mitatzea boda eta. Eta, ez ez da, no, jende batek presesio horretik izatea baietz. Bistatzu izatea baietz. Bizeek ulertzeko jo. Eztan ba, egin baietz. Boda horretak joan txela. La, konentxian, da, ba, bueno, orduan zan modan hostiogu matia, O sea, elkarri ez ekipo el kontraguei hostiogu mati. Biolentzizeet, aola modan zagan, alkohola, eta gari hori. Eta jendik gero alardeiz egin, bau gero, manzua, ustia, hau, dori, zase, bubu, yeah. zase... Da, gero, guakorratza gero, zondela bilete, gero, arra, panesua, nire, da, gero, gero, zaban. Gero bintza ustia, mamertzaat, mamertzaat... Bate-bate, mamertzaat... Naan, ula... Na... Erteni egin ula... Tipu guin, zin zin zan, bergitamezelaak... Bergitamezelaak, zetjun launen egin, zetjun launen egin, da, egin zan, bau, nintza zin, zin zi zi zi zi Ez on ja ma, jaela une indiaten i. I esa corriga ascoño. Dicho coi. Mia mentiereon. Ja kemia to bejo alse tipo la ostri la saju e nubes. No bueno, dia naia eta deputa madre junua, lelego tiempo es, hai baruin de, bar. Ambe adentro Ah, mira, un sí más. Porí onde su 30 años, tiempo un año. Éste, <risa> no, suplente, ¿eh? por vale, por vale, vale. e claro, por planteado te Ta guren echar. Na, buf, un año, un año, anécdota, este han empezado años de realidad sin esa mañana. Es que, que, que yo invertí por todo suplementético, o sea, esa de mm -hmm. eh, ba, la parrilla o te contdituk, Wikipedia mm -hmm. han sido eh, bai, pasa, ni lengua tiene bat, azpeter bat. bat mm -hmm. Zen doia. Kistona no guan, kistona no guan. Ola, hostia, ola, hostia, ola, hostia, hostia, reala llevan. Lalea llevan. Baño, 102 segundos. Arconada dice nego, hostio eta kondena, aure beti, yeah. mm. beti o sea, goetan, ose, bestela, suplente izeta. Sendoya. Beti, osea, beste hori da %30, antia zer bestela, beti go suplente sambar, beste bat, Eskola herrien. Parego o kejo, dawan, Iribar. Pues no, esa con Darotarbat, Aguirreoa. Ginia Coratenok. Iribar suplente da Aguirreoa. Ondarutarra, eh? Siek. Eta aure aler gailegoan, la hostia, honen agonen, zeintuko astegon Iribar. Sautechat bat azpetia raik. Sendoya, beti ondaroterek, Aguirreoa. Eta la hostia ituan, minuto gaitzuan bati, hiribar da bestia harkonada. Hori yeah. baino, hori, nio menaldi bat tamen, portero suplendio jei. Omenaldi bat dio jei. Omenaldi bat. Hankal urrengo kamisetia. Agirrebataz, zendoia. Urrengo kamisetia atzin, numerue, porto suplendioetina. <risa> da hori, izena, nire juntzitea. Agirreba. Agirreba. Zendoia. Zendoia, dame hola, ba... Eta ori eta Arkonada. Bizeta politiek, eh? Ona Laurek hartze horgora. Bai, ja. Laurek. Bai, forista Forista que portero suplente. Oh, no, no, bano, no. Erótica no. Satanic Girls, Erotic Steg. Eh, morbuso, morbuso. Portero suplente. Itobatse hiri Arkonada, itobatse hiri berri. Ori gorte azpeite erdi ondaro tarreta. Baixo da nenean. Hori aitean. Mendi bezarka bat, borto suplendiei. Nungo oso da nahi. Etxe bat, kulpei, gola gau nagu izatea, baitea. Titularra porkulo hartzen egin. Ba, bai, porkulo hartzen egin. Nialaren, no? McManaman egin forofunok. Zine hori. McManaman oan, e, Inglateran barretzen ezan futbolista bat, nun Real Madrid da jau, eta bere suplente eta zune aldarrik atesean, pidori botaz Real Madrideko suplente izenez jokatzeko, eta pastoieko horraiez. Mm -hmm. Mag-mag-naman. Mag-mán-amán, mag-mán-amán, din-din-lan-din-no. Ba, benaldi bat amén, porturo, zemento jeit. Eskerri asko. Eztitza atik. Sentzu manzio Horidek. Bai, bai. Maite saitu zute gut. Bai. Niki bai. Onen. Ekitimorantx, txetoak. Ekitimorantx, txetoak. Ekitimorantx, txetoak. Ekitimorantx, txetoak. Ekitimorantx, txetoak. La sak, la sak, la sak, la sak. ol de a can de Candea canin de ran can de cana a de Candea canin de ran can de Candea auzi de Candea canin de ran Chi de Cana Ce to a